Sziasztok! Egy gyors kis audioblogot nyomlékem most arról a dologról, amit hallottam a rádióban, ugyanis megy a... Egy, tulajdonképpen az a sztori, hogy ma fölkeltem, hogy reggeli edzést végezzünk. Az egész heten ilyen fasza volt, hogy mindig reggeljétkor mentünk edzeni, és most ezt kórva nehezen bírom, Régebben ez valahogy pár napja még sokkal könnyebben ment, de most vagy nem alszom ki magam, vagy valamit, de alig drogfölkerni halálban tett tényleg iszonyat. A mai trükköm az volt, hogy fölébredjek, hogy fölkeltem fél hétkor, odaültem a gép elé, és elolvastam a híreket, és egyébként, ha, valami, ha valamit csinálsz, ami az agyad használja minimálisan, mint például a híreket olvasol, jön be az információ, hogy jön be a fejedbe, akkor fölébredt legalábbis nálam ez így beválik, úgyhogy ez egy jó trükk, nem az a, hogy támoljogok le, támoljogok valami lesz, hanem tényleg van, amit csinálok, vagy mondok egy még jobbat, hogyha van otthon játékod a gépen, akkor játszál 20 percet, föl fog ébredni tőle az agyad, a tested nem is, de az agyad legalábbis akkor azért annyival könnyebben indul a nap. Most a poén az, hogy a halálom közben, Ö, elolvastam a híreket, itt egy teljes jó izolátumot, de csak egy ilyen 20 grammot. Ö, enni már tulajdonképpen nem volt időm, akartam, csak ott a hír olvasás közben elboztam az időt, különben összerántottam volna egy olyan szendvicet, ami teljes külső kenyérből áll, és körülbelül semmi másból. Ö, na, mindegy. De van itthon ilyen zapeljes és tojásférés nap csinálta az asszony, úgyhogy abból lettem. Kijöttem a. Szokásos találkozó helyünkre, hogy, mert úgy van, hogy az edzőtársam, az Attila mindig idebékávézik Találkozunk egy helyen, a kocsiba is megyünk kedzeni. De az Attila nem jött. Közben itt vártam, hallgattam a rádiót, és aztán kiderült hogy elaludt, de annyira elaludt, hogy ezt szoktunk csinálni, hogy elalszik. Például a tegnapi nap meg az volt, hogy én aludtam el, és csörgött a telefon, és mondom, pász meg, ott van az Attila, és vár, úgyhogy akkor pillanatok alatt össze kell magam kapni. kimarad a reggeli szarás is, tűzök az Attilához, aztán majd a terembe ö, lerendezzük a kérdést, ahova szerencsére kaptam már kulcsot, úgyhogy ö, tulajdonképpen meg tudunk menni bármikor. Na, tömör lényeg az, hogy Latilla elaludt, és nem tudott most ideérni, érni, úgyhogy megúztam a ma reggeli edzést, áttettük holnap reggelre. Valaszági este ma nem fog összeülni, úgyhogy holnap reggel lesz edzés, ma pihenőnap lesz. Helyett elmegyek futni, vagy valamit csinálok. Na de a dolog lényeg, hogy közben hallgattam a rádiót, amíg vártam az Attilát, és így derült ki az a megrázó tény számomra a Boros Bocskor reggeli műsorban, amiből a Boros bocskor reggelen műsorban, ezt akartam mondani, amiből a boros már szerencsére hiányzott, de a bocskor sajnos ott volt, és ezzel talán árnyoltam azt a kérdést egy picit, hogy vajon kedvelem -e a bocskort, vagy nem, mert tulajdonképpen nem nagyon. Ö, és valami felmérésre hivatkoztak, ami arról szól, hogy a zseniális, valószínűleg brit tudósok megállapították, hogy az élettartamod, hogy meddig élsz, az nagyjából genetikai Determinált, és az ilyen nagyon hosszú, extrém, hosszú életű emberek általában teljesen mindegy, hogy milyen életmódúak, tehát hiába isznak, élnek egészségtelen lesznek szartők, mindenképpen addig élnek, mert valahogy a, olyan a genetikai állományuk, hogy az ilyen külső, külső káros behatásokat is le tudják küzdeni, és gyakorlatilag az a lényeg, hogy az olyan emberek, akik száz évig élnek, azok nyugodtan ihatnak, nyugodtan cigizhetnek, nem lesznek rákos, és mégis száz évig élnek. Na ebből persze lehet, hogy ennek a felmérésnek van egy alapja, hogy ezek a hosszú életű emberek ennek ellenére is hosszú életet éltek. Ugye mindenkinek van ez a teóriája, meg mindenki tud mondani egy embert legalább, aki egész életével dohányzott, és mégis 96 éves koráig élt. Tehát természetesen erre van egy magyarázat, ez egy ilyen adottságú ember volt, mint amit most az idióta tudósok is megállapítottak, rengeteg nagy ésszel meg, hogy bizony vannak olyan emberek, akik mondjuk a cigizés ellenére élnek sokáig. Van, van, statisztikai alapon minden megtörténhet, még statisztikai alapon szerintem ezen a szinten háromfaszú emberek is vannak, én biztos vagyok benne. Mire következtet ebből Bocskor Gábor, aki nyilvánvalóan azért se... Um, szakmailag, sem más szempontból nem feltétlenül kifejezetten az a nagy észlény. Arra következtet, hogy tök mindegy, úgyis genetikailag meg hogy hogy mennyit éljünk, nyugodtan éljünk, vedeljünk, stb. Most a probléma ezzel az, hogy Gáborban látunk például a magyar egészségügyi statisztikát, azt így figyelmen kívül hagyta, mert ez még brit tudósok által elvégzett felmérés és bizonyítási eljárás nélkül is Tökéletesen látható, hogy Magyarország szív- és érrendszeri beteg megbetegedésekben ö, a világ színvonalon lú elsőséget tudott elérni, csak úgy, mint rákos, megbetegedéség, rákos megbetegedésekben is, és ez nyilvánvaló szintén, brit tudósok által elvégzett kutatások nélkül is látható tény, hogy összefüggésben van az életmóddal és a mozgáshiányjal. Hozzáteszem, itt van még barátunk a cukorbetegség is, ami szintén egyértelműen mozgáshiányjal és táplálkozással kapcsolatos megbetegedés, annyira, hogy ez az egész világon az utóbbi száz évben tömeges népbetegségé vált, a szartáplálkozás és a mozgás hiány következtében. Ezek tények, tehát ezzel nem kell vitatkozni, nem kell itt variálni. Ezek olyan tények, amit általános iskola a harmadik osztálytól tudnia kéne a gyerekeknek. Az, hogy egy rádiós műsorvezetőnek is tudnia kéne, az, az mondjuk alap. De a hülye közhiedelemmel ellentétben az, hogy egy rádiós műsorvezetőnek is azért illenne ennyire tájékozatnak lennie, az egy dolog, de sajnos ez nálunk nem divat, mert a közhídelem is azért valamilyen szinten ott tart, ugye, amit az előbb is említettem, hogy jaj, én ismerek, valakit 96 éves egész életében cigizett, és semmi baja nem volt. Nyilvánvalóan ez egy demagóg hülyeség. És az is nyilvánvaló, hogy ilyen demagógiákat terjeszteni meglehetősen káros, amin aztán Bocskor Gábor barátunk is úgy gondolta, hogy euh, azért... Jaj, a rádióban nem szabad, azt hiszem, hogy ez poénos, hogy ő megemlíti azt, hogy jaj, a rádióban nem szabad mondani, mert azt kéne mondani, hogy hú, ezt ne csináljátok. Hát ő marha büszke arra, mint nagyon sokan, hogy hedonista életmód és szarok bele mindenbe. Ez egészen addig van így, amíg majd nem kell az esztékában elég gyakran sormálni, de akkor se fogják fel, hogy mi a kö... minek a következménye az. Ha nem úgy gondolják, hogy ez egy ilyen természetes állapot, hogy betegek vagyunk. Magyarországon természetes állapot, hogy 50 évesen egészségügyileg fos állapotban vannak az emberek, úgy gondolják, hogy ez egy korra jár. Én pedig azt gondolom, hogy 50 évesen valaki még relatív fiatal ember kéne, hogy legyen, és nem kéne, hogy fizikailag le legyen rótgyamba. Én nem szándékozom ezt tenni, remélem, hogy ti, aki engem hallgattok, ti se szándékoztok, 50 évesen szar állapotban lenni fizikailag, szarul kinézni, és szar egészségügyi állapotban lenni. És nyilván remélem, hogy, hogy nem csak szándékoztok, hanem is lesznek abban, mert ennek az előfeltételét megteremzitek azzal, hogy sportoltok, normálisan táplálkoztok, megszeditek azt a rohadt vitamint, mert azt ugye sajnos muszáj, hiszen alap tápanyagokról beszélünk. Honnan van ez a hülye felfogás olyan? Ezt nem igazán tudom megérteni, hogy Magyarországon arra, hogy Lusta vagyok, baszok az egészre, hülye vagyok, mint a segg, és ezt megideologizálom azzal, hogy hedonista vagyok, és ez a fasza, mert a brit tudósok azt mondták, hogy genetikailag van meghatározni, meddig élek, úgyis tök mindegy. Tehát ez, ez a hülyeség, ez a nem törődöm idiótaság, ez nem tudom, hogy honnan alakul ki az emberekbe, de egyébként, ha belegondoltok, ugye múltkor stólbucisztam, akkor ez semmiben se különb az ittas vezető hülyék értelmi színvonalánál, aki meg azt mondja, hogy én tök mindegy, én úgy is tudok részegen vezetni. Hát Stolbuc is tudott részegen vezetni, nyilván meg nagyon sokan tudnak részegen vezetni, és én nem látok itt ebbe differenciát, mert a hülyék meg úgy gondolják, hogy ők képesek normálisan meg egészségesen élni, úgy, hogy szarnak az egészbe bele, de a helyzet, globálisan a helyzet, az egészségügyi állapot, az kurvára nem ezt mutatja. Aztán persze az, hogy az egészséges életmód kinek mi, mert aztán elkezdtek később a diétáról beszélgetni, és szerencsére csak ez a 10 perc volt, amíg a műsort hallgattam, úgyhogy nem kapartam véresen magam teljesen, csak úgy a fél arcomat. Tehát az egészséges életmód az náluk annyi, hogy tök jó megbeszélték, hogy mondjuk nem eszik ha valaki hat után. Tehát náluk az a... Ö, diéta helyett, vagy az egyéb helyett az a megoldás, vagy a normális táplálkozás helyett, úgy gondolják, hogy az egészséges táplálkozás az annyiból áll, hogy eszem a poca az és nem eszek hat után, és akkor van oldva. Szintén számomra elképesztő, elképesztő dolog, és el nem tudom képzelni önök, hogy honnan, honnan találják ezt ki, tehát az autón tankjába, vagy belehugyozok, menjen húgyjal, meg szarral, nehogy normális minőségű üzemanyagot adjak neki, de hatután már nem adok neki semmit, és akkor ettől most menni fog az autó, hogy már ezt a, ezen az igen buta logikai szálon következtetve se értem, hogy honnan találják ki ezt a fasságot. De hát a Magyarországon egy reggeli műsorban a média színvonala ez. Nem azt várná bárki, hogy... Ö, szakértők legyenek ebben a témában, hiszen nem táplálkozástudományi szakértőket hívtak meg, és nem ők a műsort. De azt várna az ember, hogy valami minimális józan logikával ö, valami normális hasznos dolgot terjesztenek, nem pedig fordítva a káros faszságokat. Aztán, hogy itt felmerült a fű, és itt ö, célozgattak arra, hogy azért ez mindegyik faszkalap füvezik, és akkor hüde vagányok vagyunk, csak ezt nem mondjuk ám ki a rádióban mert büntetendő, tehát arról már nem is beszélnék, Na mindegy, igazából csak ezt akartam nektek gyorsan elmondani, így reggel fél kor hogy ma ezen, ezen túráztattam egy kicsit az anyamat, így hogy tudjak felébredni láb edzés helyett, mondjuk tény, hogy ez még mindig jobb, mint lába edzeni reggel hétkor, mert az rossz. De hát majd holnap reggel 8kor fogunk lábat edzeni, valószínűleg mert holnap szombat lesz, úgyhogy egy órát tovább tudunk aludni. A sajtó butasságától pedig, hát igen, nem, nem titeket kell megvédeni az a baj, hanem az ismerős együtteket, akik nincsenek nincsen ebben benne, a szülőket, a rokonokat, akik, nyilván azokat, akiknél számítanak, tehát ez a gáz, hogy itt azon gondolkozom, hogy mit lehetne ezzel ellen tenni, tehát nem csinálhatod azt, hogy most összejön a család, és te minden alkalommal rászánsz egy órát, és nekiállod nekiállsz ilyen napi rendi pontként oltogatni őket, hogy milyen fasságok mentek a rádióban, és mit ne higgyenek el, vagy a tévében, és mit ne higgyenek el. De mégis, ha valami beszélgetések során előkerülnek ezek a dolgok, akkor, akkor remélem, hogy okosan élve meg tudjátok magyarázni. Mert ne felejtsük el, hogy az emberek az információkat, azokat jó esetbe szedik a bumeránkból, és az még a jó eset, a rosszabb esetben az RTL klubról, meg még a blik, meg a többi szarféreg féreg. Ilyen napi labból, ahol aztán tényleg akkor ordási paromságokat, meg patkánságokat írnak, hogy valami félelmetes. De hát a legfélelmetesebb az, hogy erre van igény, és megy a paraszt a közérben, és simán leveszi a blikket, és ő ezt fogja elolvasni, és azt hiszi, hogy a világ az az, az ami a blikbe le van írva.